Hej, Jimmy här, lilla grönika. Vi har inte släppt någonting på ett par veckor nu men vi har haft lite omstruktureringar i beboning etc. Jon har varit hemlös här sista veckan och sånt också. Och innan John åkte till Australien så skulle vi spela in ett sista avsnitt men då kraschade min data på allting också. Så att nu har jag i alla fall fått tag i en ny data och <coughs> kunde stoppa in miniskortet från diktafonen vi fick tag i och använda. Strax efter midnatt, Jons sista fredagkväll. Så um, omdömet är kanske inte helt glasklart. Men uh, bättre än inget. Mycket nöje. So, uh. <coughs> Det här var ju jätteobekvämt. <laughs> jätteobekvämt. <Yeah>, Live-publik? <laughs> yeah, live ja. Live yeah. <laughs> The Little Man's Chronicles brought to you in front of a live audience. It is recorded in a Literally. secret studio located... Little Man's Chronicles. <skratt> chronicles är väl kronika? Jo, det är det. Kro nej, Chronicles, det är ju. Säg inget annat. Jo, Chronicles, det är ju tv-spel. Google typ... Translate that shit för jag är. Ja, det måste ju Chronicles. Mm. Det är inte Kronika. Jo, definitivt. Ett inte. ögonblick. Nej, nej. Ett ögonblick. Chronicles med C. Chronicles. Chronicles. Kro fast med C. Jag ska ju ha det här, här Där, översätt. Det är ju vad fan. Det... Chronicles Nå, nå, nå Ja, men någonting Ett namn Chronik Chronicles goals. Jag lovar att det är, det är Krönika nej. Google Translate Engelska, chronicle Svenska, krönika <laughs> Men vet du, vad sa du att det var? Chronicle ah, Översätts krönika. till krönika Det ah, lilla mans krönika är nej, Little Man's chronicle Nej, för det kan inte vara typ ett så här, Chrono Trigger, Secret of Mana, Super Nintendo-spel. Som heter någonting med Chronicles. Och det kan inte betyda krönika. Jo. Det kan det inte. Jo. <laughs> okay. Alltså, krönika. Alltså, det är klart det låter lämare, För ja. på engelska låter det så här, legacy. Men ja. arv låter inte inte så jävla populärt på svenska. Här nej, ]en. nej. Men så nej, det okay. är också en sån. Så betyder det att vi måste bara The köpa en legacy. Men om vi kan heta... The Lilman's Chronicles. Mm, så, så heter vi hellre det. Ja, då måste vi veta, då måste vi börja köra på engelska. Aha. Ska vi göra det? Parallellt? Vi spelar in ett avsnitt på svenska och sen så skriver vi ut ett manuskript av det och så kör vi det och på så engelska. Vi det. Ah, ja. Så kan du vara Morgan Freeman och jag är Jack Nicholson. Och så... Nej, nej du, han, är, han är taken. <laughs> ja. Jag har sett mig mer som en... Vad? Eh... Vad <laughs> heter han? Vem är Taken? Läsning Nilsson. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. You mother fuck you. I dödligt vapen. Nej, nej. Och kasino. Liam. Liam Nilsson vet han. Men fuck han. Fuck han är tecken. Du måste ju vara... Du kan vara Clint Eastwood. Va? Ja. För när du dör... Men du är fortfarande Morgan Freeman, eller vadå? Ja. För att när du... Nej, nej, nej, nej. <här> när, du, <här> när du dör Vad säger han? John känner pressen här Det är första, första gången vi kör Lidermannens kronika Framför en publik Sättet <här> du helst vill dö på är att bli skjuten Av Clint Eastwood Är det någonting du försöker säga i podcasten Jon? Det, det här är andra gången du har tagit upp När man vill ta självmord Så där där är ditt andra det här är ditt andra sätt att leva livet av dig själv. Det var <laughs> på typ sex avsnitt. Jag tror inte det är hälsosamt det här. Jag har ju aldrig An sagt An Jo, jo, jo. Du vill helst dö i en tornado tala om. Och nu är det när du dör. <laughs> sjukt att du gjorde det... den kopplingen. Det är helt sjukt att du gjorde den kopplingen. Sjukt att du gjorde den kopplingen. Nej, men det, det finns en meme som med Morgan Freeman och jag vill bara säga Sylvester Stallone. <laughs> <laughs> Morgan Freeman och Clint Eastwood. Och så är Clint Eastwood med ett och står Morgan Freeman bredvid. Och så står det fast på engelska. Sättet helt skulle jag dö på blir skjuten av Clint Eastwood. Medan Morgan Freeman narratar det. Ja <skratt> Vad var du att säga om det? <skratt> ja Jag hade sådana förhoppningar Att det skulle leda någonstans <skratt> Så man slutar med typ Quote från en min Och bara Åh <skratt> oh, oh. Gud. kommentarer på det det var ju mitt vatten det fuskar det inte jag mitt vatten mitt vatten är slut. Ja, och vi är fortfarande on air. I den oklippta varianten av den lilla vanskrediga. Mm. Vi ber om ursäkt för tumulten. Det är... Vi har ändrat eh, location på vår studio här i eh, Göteborg som är Sveriges Hollywood. Det är ju helt är det så intressant. Att hitta en, vänta, vänta, vänta. Jag ska bara få få mig Okej, så nu nu är vi ja, nu, nu är vi professionella. Ja, vad sa du? Mm. <laughs> <laughs> vad, vad, vad var du, men, vad var du, nej, men du jag tror inte du körde introduktionen. <laughs> så vi har tänkt börja den? det där är det bara ett jättelångt intro eventuellt ja, ja, okay. eller, eller uppvärmning. Hej och välkomna. hej och välkommen. Hej och välkommen till villamaniskrönika. Mm. Vad har jag gjort i veckan, John? Inte skoar, jag heter John. Och jag heter Jimmy, hej. Vad har du gjort i veckan? Jag, vad jag har jag gjort i veckan? Uh, med, jag ska vara helt ärlig. Mitt minne är lite suddigt just nu. Jag, jag, minns, jag minns att det var kallt. Utomhus. Jättekallt. Jag minns att det var ett kallt. Utomhus. Jättekallt. Minns jag minns att jag har gått mellan ställen. <laughs> alltså. Jag bara skrattar så. Alltså. Jag kan inte sluta skratta. Det, det var jag gjort. Var du har gjort veckan? Om, om du lyckas summera det så finns om jag. Det är jag stolt. Jag har det Men det var en stor Det var kallt och så har jag gått. Jag åkte buss. Det är Men väldigt det är, det, det har jag också gjort. Ty <laughs> det var vi gjort i veckan. Nej, eller vad du gjort i veckan? Jag minns också att det har varit mycket kallt. Du, så kan du inte göra. Du kan inte klaga på mig. Och så. Du, du är ju koll på nyheterna. Så vad, du säger någonting, och så kan jag säga något om det. Det har ju blivit olögligt med snöbollskrig i Belgien. Just det, det, kommer jag ihåg. Mm. Den eh, södra fransktalande delen av Belgien har alltså förbjudit snöbollskrig och eh, bötfälls på 100 euro ifall du ägstappas eh, starta snöbollskrig. Hur känns det? Först vem, vill jag bara säga att du gjorde det väldigt, väldigt fint. <laughs> liksom väldigt rakt och stabilt och förståeligt. Eh, <laughs> <laughs> så. Eh, vad jag tycker om det... Mm. Det är, ju, det är ju konstigt. Man undrar ju vad gränsen går då när det är en snöboll. Hur hårt? Om man håller uppe pudersnö. Eller, först och <skratt> med. Får man vara okay, väldigt närmare snöbollskastningen? Får du, du krama en snöboll och gå och hålla i en snöboll? Får Få, du kasta mot, mot andra saker? Får man bygga saker? en snögubbe? Ja. Om man gör en riktigt liten snögubbe så kan det ju vara tre snöbollar liksom. Ja, fast du får ju inte ha snöbollar bara det att du måste ju om du ska ha en storboll så måste det här är ingen du... boll, det är ett klot ja men då måste det någon gång vara en snöboll för att ni är så liten mm. så när du rullar den så då passerar du ju snöboll och det, det får du inte ha jag vet inte hur de har gjort det här alltså. och gäller det alla åldrar liksom får, får jag rullar en snöboll och eller om man är inte är är det bara de som är straffmyndiga som blir drabbade av detta <klar> Så inga 18 åringar eller jag vet inte vad straffskalan stafolden är på. Nej man vet inte i hur. Belgien. Nej var dålig koll på Belgien faktiskt. Uh, nej, det, det, det är ju ansvar som här på redaktionen. Jaha. Utländsk eh, straffmyndighetspolicy. Eh, <laughs> ah, vad knasigt vad dumt det blev nu. Jag känner mig jätterum. Kom igen nu. Du tar den av mig. Så okay, det jag. finns en professor i Harvard. Ja. Som var med och startade The Human Genome Project. Där de försökte se den eh, kompletta uppbyggnaden av eh, DNA-strukturen. Vad heter genom på svenska? Eh, genom eller arvsmassa. Ja Varför säger du inte det då? Vi bor ju i Sverige. Because this is an international podcast brought to you by chuka, chuka, chuka, Johnny Boy. Nej, okej. Okay. Uh, <coughs> Nej, okej, okay, fokus. Genom. Ja, ah, just det. Vart var vi? Genom. Genom, och den här professorn då, som har varit med och um, lokaliserat och förstått våran DNA-struktur. Ja. Uh, han har också hävdat att han har uh, stamcellstekniken att återskapa en talare. Han är bara i behov av en uh, surrogatmamma. Så han letar efter en äventyrslysta kvinna som är villig att insemineras med en neandertalare. För att föda första neandertalaren på 33 000 år. Wow. Mm. Tycker Hur klarar du hela den långa? Mm? Jag är inte riktigt med just en kvinna. Nej, vänta, vänta, vänta. Kvinna insemineras med... En neandertalare. Han, mm. han, han behöver nu... Och att lagen ska ändras så att det blir lagligt att göra det, först och främst. Man har tekniken... Får man inte gör nu? Vad sa du? Är det förbjudet nu? Ah, ja, alltså det är ju bara viss som är tillåten officiellt. Vad, vad är det för dum lag? Ja, men då kan ju folk gå loss för det är många som hävdar att de, kan, de skulle kunna bygga typ Jurassic park eller De skulle kunna ja. återskapa dinosaurier med hjälp av eh, olika fågelägg och skit vad de snackar om. Men om lag, alltså, då är det ju inget... Och just nu med neandetalare då går det ändå inte det typ någon form av människa liksom. För vissa hävdar ju att talade, om homosapiens har levt samtidigt också under, någon vid, under tillfällen liksom. Jag har svårt att tro att kunskapen att göra någonting finns det ute men det är en lag som skulle göra att man inte kan göra det. Har du svårt att tro det? Ja, jag tror inte på det. Va? Ja. Vad? Är det för vad är det för fucking? Jag tror inte att vi skulle tror kunna göra sitt park på riktigt. Oh, Morgan Freeman på tv tala om Clint Eastwood. Det är bara audio i här podcasten du vet. Audio. audio? Audio, audio. Jag kan ju fortfarande säga att jag ser Morgan Freeman på tv. Mm. Mm. Och så binder det tillbaka till det jag, när vi pratar det om Det du sa innan podcasten egentligen hade börjat. Ja, ah, exakt. Mm. No. Åter till ni andetalaren, vad tycker du? Ja. Hade du låtit... Eh... Varför inte? V varför? Det är ju jättedumt att man inte Känns ska inte, göra det. Eh... Alltså, var inte de mycket större? Var inte de... Det vet vi inte innan vi har testat. Man får ha honom i ett sånt där labb som man inte kan ta sig ut. Så får man det är se också en sån. Är det rättvist mot det livet då? Om, ja. han, om han är helt vanlig. Men ja. så kommer man ändå bli behandlad som en något form av försöksobjekt? Det, känns. det finns ja. ju många moraliska man, frågor. Man fått, nej, nej Trams. Du, du får ta det för. Ni är i att ingen vet. Det var 3000 år sedan som ja. sån levde så ingen har ju någon aning om de var schyssta eller inte. Liksom. Ingen vet ju om de var rimliga. eller men vad är alternativet att man försöker sig och att han föds som man torterar honom? Eller, eller annars hade han inte ens funnits allt. Så hade man fått välja mellan att inte finnas överhuvudtaget att finnas och behandlas som ett försöksdjur. Då väljer man ju för försöksdjursalternativet. Ja. Jag vet ju inte. Det är lite som... som vadå? Så <skratt> något annat. Vattenpaus. Kör i vind. Alin, den irländska. Har du med potatis att göra? Potatis? Nej, nej jag tycker Irland äter mycket potatis men dricker också mycket alkohol. Det har med att promillehalten för vad som är tillåtet att köra bil med. Yes, de har höjt den med motivationen att den stora delen lantliga människor som bor långt ifrån städer. Känns inte som... ska bli isolerade och få självmordstankar mm. i och med att det är så det är lite Irländsk kultur att dricka och det är, det är en, ett socialt eh, verktyg, liksom ganska erkänt i Irland. Ja, den kan du inte ta ifrån dem lika mycket som du inte kan ta jag tänkte säga kalliskap jag tänkte säga mesmör men mjölken från svenskan det gör man liksom inte mesmör hade det nog varit back in the days alltså Gillar du mest med eh, Det var länge i 80 nu men fan det är, oh, jag älskar med små. Min mor är från Norrland så vi hade det mm. ganska mycket när jag var yngre. Men jag... Nu? testat det nyligen? Nej, alltså jag, det, jag det... tappade När jag var yngre, alltså riktigt liten så käkade jag med så för varje år så blev det mindre och mindre och mindre. <här> men, så du vet länge sedan 80? Nej. Men det är jättegott ju. Tycker du det? Det var en sån speciell typ kolaktis som men du kan inte sätta fingret på vad det är. Eh, smör, vad. du vet inte, mesmör... Nej, de har höjt... Ja, ah, nej. Ja, jag är mm. alkoholskattning, ja jag. Mm. Eh, Shit, vad hungrig det, jag blev. Det, är ju, det går ju väldigt hand i hand med bilderna av dem som mm. alkohol är, alkoholiserar. Uh, om det är bara om slaget, säger vi. Tack och hej. Det var väl